yang semuanya adalah pakaian yang sangat sederhana. Ya. Yeah. adalah isar dari kain yang kasar, ridanya adalah pakaian yang bertambah Maka intinya, maka ibunda Aisyah mau menceritakan bahasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dia wafat dalam keadaan pakaian yang dipakai adalah pakaian yang sederhana atau sangat sederhana. Kecahan eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tu wafat, dia dapat difoto setelah banyak kemenangan. Setelah jazira Arab seluruhnya ada di tangan beliau. Maka beliau wafat dalam keadaan di ayam kamali sultanihi wa stilaihi Dalam keadaan dalam keadaan hari-hari yang merupakan kekuasaan dia adalah kekuasaan yang kesempurna Dalam keadaan kalahnya musuh-musuh beliau Kerana zaman yang wafat ika kuat Islam Maka ketika Nabi wafat itu Islam dalam posisi waf. Meskipun demikian, lihat Nabi tidak peduli dengan dunia. Dia meninggal dunia dalam keadaan kain yang sangat sederhana. Maka di sini diambil pelajaran. Okay. Bahasanya anak yang baru berinsan ayat ala'ak wa umrihi mahallat arki Wahai aku nalarai selekasin, maka disin diambil pelajaran bahkan sepatutnya seorang itu menjadikan akhir hidupnya, masa tuanya adalah kehidupan yang cenderung pada kesederhanaan dan meninggalkan berbagai macam kemewahan, meskipun dia berduit. Ini adalah mana Nabi saw. Meskipun beliau wafat dalam keadaan Islam itu kuat kuatnya. Dan beliau memilih hidup seterhana dan wafat dalam keadaan yang sangat seterhana. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari At-‘Abd bin Sulaim. A at-Tirmidzi rahimahullah ta'ala matta hana hadza Mahmud ibn Ghailan wa haddatha Abu Dawud an Syu'bah al-Athaf ibn Sulaim bitazghiyat smatnya Sulaim Aku mendengar amati aku mendengar bibikku bibik beliau namanya Rahman Rahman bintil Athwat ibn Khalid Sang Bibi Tuhatif An Amiha menceritakan hadis dari yang dia dapatkan dari paman si Bibi ini. Paman yang dimaksudkan namanya adalah Ubaid ibn Khalid al Muharibi. Ya, Kal sang paman yaitu Ubay ibn Khalid mengatakan ya, pada saat saya berjalan di kota Madinah. Maka tidak insan untuk Tiba-tiba ada seseorang yang berada di belakangku. Lantas orang tersebut mengatakan: Irfah Izhar, tinggikan saungmu, iaitu tinggikan anil ardi dari tanah, karena saungnya tadi nempel dan menyentuh tanah fainahu hunna maknanya telah alaf karena sesungguhnya meninggikan kain dari tanah itu atqa lebih menunjukkan ketakwaan atqa dimaknai dengan aqabu ila suluk taqwa lebih dekat pada perilaku takwa lilbu'di 'anil gibri wal -kuyala. Karena orang yang meninggikan kain Tidak menyentuh tanah Dengan kainnya Maka dia jauh dari kesombongan Atau di tanah Zuh'anilqadu'ah Atau kerana dia bersih dari kotoran Dalam sebagian naskah Yang dikatakan angfa lebih ee, Lebih bersih Maka dari sini Tadi mana atkoh ada dua Ada dua Makna yang ditawarkan Artinya adalah lebih dekat kepada Terlaku takwa karena jauh dari sombong Atau di sini Maknanya adalah menjaga diri Yaitu menjaga diri dari Kotoran Kita jauh hubungannya dengan takwa Kata-kata atkoh itu bisa dihubungkan dengan takwa Berarti lebih bertakwa Atqa bisa dihubungkan dengan maknanya secara bahasa Waqa artinya menjaga diri Sehingga atqa artinya lebih menjaga diri Lebih menjaga diri dari apa? Menjaga diri dari kotoran nah, Pilihan makna yang kedua itu dikuatkan oleh versi yang lain dari ayat ini Yang mengatakan anqa Maka versi lain dari ayat ini mengatakan ya, Tinggikan kainmu ya, Fainahu anqa Kalau itu lebih bersih Kalau lebih lama ya, Keawetannya Maka diambil faizah dari kata-kata abakta Di sini ya, Lebih awetnya kain Maka di sini diambil pelajaran secara general bahasanya ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengajari umatnya agar ya, memperlakukan pakaian itu dengan baik ya, sehingga kalau dengan perlakuan itu lebih awet maka itu yang lebih disarankan. Ini. Maka diambil lagi kata-kata, ni apa di sini pelajaran, bahasa Nabi mengajarkan kepada umatnya untuk bagaimana akan memaksimalkan pemakaian pakaian. Maka upaya-upaya yang menyebabkan awetnya dan tahan lamanya pakaian dan umur panjangnya pakaian, satu hal yang eh, diperintahkan dan disarikatkan. Ya, pakaian itu boleh jadi lebih awet ya, dengan ya, aman dari gangguan tikus dan sebagainya dikasih tabur barus sehingga tidak dimakan tikus atau yang lain ya, maka ini satu hal ya diperintahkan karena di antara hal yang Nabi maksudkan berkenaan dengan pakaian adalah bagaimana pakaian itu ya, apakah lebih awet Dia anak ima lah hut terjadi karena tidak memberikan perhatian dengan pakaian, tidak memberikan perhatian untuk merawat pakaian, airnya pakaiannya cepat tidak layak untuk dipakai, maka ini adalah terjadi, maka ini adalah bentuk menelantarkan dan membuang-buang harta. Dan Nabi saw melarang dan Nabi sampaikan wa kariyalah kum salatan. Allah melarang tiga hal Kila waqalu kasur kasu'an Faya da'atan man Allah melarang Membuang-buang harta Maka antara terbentuk membuang-buang harta Adalah tidak maut pakaian Sehingga pakaian cepat Cepat tidak layak untuk dipakai Faya huwa ternyata Orang yang menegur tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa lantas aku katakan. Ya ini yang mengatakan tadi Ubay bin Khalid Al-Muharibi. Ya beliau katakan, "Ya Rasulullah, inama hiya malha." Ya Rasulullah, sesungguhnya ini yaitu sarung ini cuma sekelah kain malha. Ya, malahak dari kata-kata amlah ya, itu kain putih yang dicampur dengan warna hitam yang kain sumacam ini iyal wal akhra adalah kain yang biasa dipakai oleh orang Arab badui bukan ya, orang yang terkemajuan yang tinggal di kota laisad nasya bilfakhirah ini bukan pakaian mewah yeah. Maka Sahabat Nabi ini Ubaid Ingin mengatakan yeah, Ingin mengatakan dengan kalimat ini Bahasanya Anamislaha dalaku ya laafihi Kain semacam ini bukanlah kain yang mengandung unsur kesombongan Pak An Nafasaw Benak Tiba Allahu. Ini adalah kain yang tidak teranggak. Bukan kain yang masuk dalam perhitungan orang karena bagusnya. Walayun Basil Majales Wal Mahasil. Bukti nya karena itu kain semacam ini wahai nabi itu kain yang tidak dipakai oleh orang Arab ketika dia duduk dengan banyak kawannya di pertemuan banyak orang. Kain nama watak buat emak emeh naten ini adalah pakaian kerja bukan pakaian duduk-duduk ya, ketika kumpul dengan orang makanya bukan serpuzi ini bukan, bukan pakaian ya, penghiasan yang membanggakan ya, ini makna yang dimaksud uh, yang terkandung di balik kalima kain api ini cuma kain ya, berdeton malha. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Merespon dengan mengatakan Dengan memerintahkan ya, Ubaid Ibn Khalid ya, Al-Muharibi untuk menelajani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Meskipun ya, Kain tersebut adalah kain yang mengandung unsur Kesombongan Maka Nabi mengatakan kepadanya Amalaka fiyak uswa' Ketika ada padamu, ketika ada pada diriku, keteladanan bagimu. Fanaq, maka aku lihat, yaitu aku perhatikan pakaian yang Nabi pakai. Ternyata saung Nabi itu ujungnya berakhir pada setengah kudisnya. Ya, maka di sini kita jumpai pelajaran, rasanya alasan kalau seorang itu tidak sombong dengan kainnya yang dijuluhkan, yang diseratkan sampai tanah, tidak diterima oleh Nabi SAW Jadi ini, ini berasa oleh Nabi ini kain sederhana, kain kerja kainnya yang wahara badui kain yang dipakai paling-paling untuk kerja, dan dipakai untuk ketika kumpul-kumpul dengan kawan kumpul dengan orang kain jelek kain yang tidak teranggap tidak masuk hitungan Tidak ada unsur sombong di dalamnya Nabi tidak e, Tetap Nabi tidak menerimanya Dengan Nabi katakan Tidak akan layak mencontoh diriku Tidak dipakai Nabi Itu di atas mata kaki Ya meskipun kita tidak Tutup mata ulama Berkelisih pendapat tentang Masalah ini tentang yaitu orang yang menjuluhkan kainnya di bawah mata kaki eh, tanpa maksud kesombongan, namun karena mode atau yang lain maka sebagian ulama bahkan itu jumhur eh, mengatakan kali itu makoh dan haram ketika itu karena kesombongan. Nah untuk pendapat yang mengatakan itu, eh, ya, itu makoh tanpa apa makna perkataan Nabi di sini penolakan Nabi di sini maka di sini dimaknai oleh pihak yang mengatakan itu mekuh tidak sampai derajat haram jika bukan karena kesombongan maka penolakan yang Nabi berikan yang ada di hadis ini dimaknai dengan sabdan lizariah Nabi menolak alasannya itu adalah sabdan lizariah untuk menutup jalan supaya dia tidak terjemu dalam kesombongan. Nanti memang itu bukan kain kesombongan, mon ketika orang telah terbiasa dengannya, ya, maka nanti lama-lama muncul pada dirinya kesombongan. Itu. E, sedangkan dari e, sisi yang lain tentu hadis ini dalil e, bagi ulama yang mengatakan bahasanya motivasinya sombong ataupun tidak itu satu hal yang haram ya, karena alasan tidak sombong yang ini alasan yang dipakai oleh banyak orang di zaman ini ketika menjulurkan kainnya di bawah mata kaki ternyata itu alasan yang tidak diterima oleh Nabi SAW ya, maka bayangkan ya, bayangkan ya, kita di posisi sahabat ini Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak kainmu, kemudian kita katakan, wahai Nabi, saya tidak sombong ini cuma tren saja. Anak-anak muda sekarang pada seperti itu, anak-anak tua juga seperti itu. Maka saya ikut ikutan saja tanpa ada maksud sombong. Yine. Maka bagaimanakah ya, respon kita ketika Ternyata Nabi katakan, Allah Taala berkata, wahai fulan. Tidakkah engkau mencontohku? Ya. Tidakkah layak bagimu mencontoh diriku? Kira-kira ya. setelah Nabi mengatakan demikian, apa yang akan kita lakukan? Masih ngotok, wala pindah. Ya. Saya tidak mau mencontoh dirimu. Ya. Saya tetap ya, dalam masalah lain. Ya. saya cuma mau mencontoh dirimu masalah sholat, masalah puasa. Ya. Kalau masalah pakai sarung, masalah pakai celana, ya. saya mencontoh artis saja, walaupun Nabi. -wala. Ya, berani kata, kata kita mengucapkan kalimat semacam itu seandainya kita di posisi semacam sahabat ini ini itu ala hal terlepas dari ya, apakah itu hukumnya uh, makro ataukah haram jika orang menjulkan ten di bawah mata kaki tanpa niat dan motivasi kesombongan terlepas uh, hukumnya makro ataupun haram yang diperbincangkan oleh para ulama fikir yang jelas Ya bagaimanakah respon kita saat ada kita di posisi sahabat Nabi ini kita beralasan enggak sombong ini cuma model model dan trend bukan ada bukan maksud kesombongan cuma sekadar lata dan ikut-ikutan enggak ada motivasi kesombongan kemudian Nabi mengatakan ala kafiya uswa ya tidakkah engkau mau mencontohku tidakkah engkau mau meneladani diriku kira-kira setelah itu apa respon lanjut yang kita berikan kepada uh, Untuk Nabi Alaihi Wasallam? Terlepas hukumnya Meku atau hukumnya Haram Kemudian hadis berikutnya adalah Dari hadis salam Ibn Al-Aqwa At-Tirmidu Rahimullah Ta'ala Mengatakan hadisana suwaid Ibn Nasr Tal hadisana Abdullah Ibn Mubarak An-Musa Ibn Ubaidah An Iyasy ibn Salama ibn Aqwa dari ayahnya itu Salama ibn Al Aqwa. Ni Aqwa itu gelar, nama aslinya adalah Sinan Salama ibn Al Aqwa di sini adalah nisbat kepada kakek Oh, Iyasy ibn Salama ibn Al Aqwa dari ayahnya itu Salama. Tentang sahabat Nabi Salama Ibn Al-Aqwa Dia adalah Sujaan Ramian Fadilan Dan seorang yang gagah berani Pandai memanah Dan Ramian dia adalah orang yang ya, Pandai dan pintar dalam memanah Jadi antara yang terkenal Pandai dalam memanah adalah Imam Syafiq Rahimullah Ta'ala Muhammad Ibn Idrin Syafiq Rahimullah Ta'ala Ya, beliau juga terkenal sebagai Rami, sebagai orang yang pandai, memanah. Tapi beliau, ulama ya, ahli fikir, ahli tersir, usul fikir beliau juga memanah. Disebutkan tentang kehebatan beliau dalam memanah, ya, dari uh, 10 panah yang beliau lepaskan itu yang leset cuma satu. Ya, yang leset cuma satu saja. Ya, ada Penda kecil yang diletakkan sebagai sasaran, maka Imam Mushafi memanah dan meluncurkan panahnya sebanyak sepuluh kali. Yang meleset, yang tak kena, yang tak nancap itu cuma panah yang ke 10 Yang lainnya tepat sasaran dan nancap di sasarannya. Jadi ya, kembali kepada Salamah ibn al aqwa dia sama sahabat mengikuti Bayatul Ridwan. Dan mengikuti sejumlah peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nya Salamah menceritakan tentang Utsman ibn Affan. Ia adalah Utsman ibn Affan ibn Abil As ibn Abi Shams dan Abdus Syams itu kembarannya Hashim. Ye, itu kembalinya Hashim Ye, Nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim Ye, ibn Hashim Hashim ini punya kembalian namanya Abdul Jadi dari Abdul Shams ini kemudian uh, lahir Usman ibn Affan kalau beliau Usman ibn Affan ibn Abdullah ibn Abdul, Abdul Shams Maka Uthman ini nasabnya ketemu dengan Nabi di Abdul Mana, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdul Mana. Sedangkan Uthman katalah Uthman ibn Affan, ibn Abdullah, ibn Abdul Sall, ibn Abdul Mana. Yang dia adalah seorang yang sebelah dunia lain. Pemilih dua cahaya. Ya, karena menjadi menantu Nabi sebanyak dua kali. Ini satu-satunya manusia. Dalam sejarah manusia. Yang jadi menantu Nabi sebanyak dua kali. Menantu seorang Nabi sebanyak dua kali. Tidak ada duanya di dunia ini. Ini, ini kelebihan Kusman. Yang tiada duanya di dunia ini. Tidak ada manusia yang menyaingi beliau dalam masalah ini. Menjadi menantu seorang Nabi sebanyak dua kali. Sejak Nabi pertama sampai Nabi terakhir tidak ada manusia yang menjadi menantu Nabi sebanyak dua kali. Selain Uthman ibn Affan. Beliau minasab ikinal al awalin tentang masalah yang pertama kali masa Islam dan beliau masa Islam karena dakwah Abu Bakar. Maka semua ganjarannya Uthman adalah ganjarannya Abu Bakar. Jadi menunjukkan kemuliaan Abu Bakar. Cerah hijrah mengikuti dua kali hijrah hijrah ke Habasyah dan ke Madinah ikutilah syahidan bidarihi ya, terbunuh sebagai syahid di rumahnya sendiri pada hari Jumat pada hari Jumat tahun 35 Hijriah dalam usia 80 sekian tahun ini betapa tegannya yang membunuhnya ini, ini seorang kakek kakek umur 80 tahun lebih dari 80 tahun Sampai dia adalah orang yang sangat mulia ya, manusia yang tidak ada duanya di dunia ini Menantu jadi menantu seorang Nabi sebanyak dua kali dan Mereka membunuhnya ketika beliau sedang membaca Al-Quran ya, Tidak melakukan perlawanan, tidak menyerang, tidak apa ya, Dalam kondisi sedang tutup membaca Al-Quran Nah, Utsman ini yasa ziru memakai ijar. Ila ansaf isakaihi dari ujung ijarnya atau sarungnya adalah sampai setengah petisnya. Wakal dan Utsman mengatakan hak katakanat islatu shahibi jumikalah. Eh, seperti inilah sarungnya sahabatku, yaitu Nabi saw yang dia maksudkan adalah dengan sahabatku adalah nabi sallallahu alaihi wasallam yakni ini perkataan apa? sebetulnya perkataan salamah. Ibn al-aqwa perkataan Utsman cuma sampai izratu sahibi. eh kata salahna yakni annabiya yang beliau maksudkan adalah nabi sallallahu alaihi wasallam Dan kemudian hadis yang ke-4, hadis dari Hudzaifah ibnu Al Yaman. At-Tirmizi rahimahullah taala mengatakan hadasanah Qutaibah Ibn Sa'id. Kalau hadasanah Abu Ahwas. Al Abi Ishaq itu Abu Ishaq As-Sabi'in. Dari Muslim ibnu Nadzir. Atau Nadzir maksudnya bukan Nadzir namun dengan nun. Wafahid dal, liya Nuzair. An Hudayfa ibn Al Yaman. Al Yaman itu gelar. Nama hasil dari Al Yaman adalah Husayil dalam bentuk tafsir. Maka beliau adalah Hudayfa ibn Husayil Al Yaman. Al-Abbasi dari Kabilah Abasi Dan Kabilah Abasi itu adalah Sekutunya Ansar Sahabiyun Jalil Minasabiqin Udaifah Ibn Yaman adalah Sahabat yang mulia dari termasuk yang pertama kali berislam Dan terdapat dalam Sayyid Muslim basannya Riwayat yang mengatakan basannya Rasulullah SAW Rasulullah SAW Aklamahu bimakana wamaykunu ila antakum asaah. Basanya Nabi saw menyampaikan kepada Khuzayfa ibnul Yaman semua yang terjadi, apa yang telah terjadi, makana pemasaykunu dan apa yang akan terjadi ilah yamil Yaman. Maka Nabi saw ceritakan kepada Khuzayfa ibnul Yaman segala sesuatu yang akan terjadi setelah dia wafat akan sampai yaumil qiyamah. Maka beliau tahu daftar nama-nama yang yang disebutkan dan apa perilaku mereka. Nabi ini adalah sahabat dan bapaknya Al Yaman juga sahabat Nabi. Cuma bapak Bli itu Al Yaman itu adalah ustusyida bi Uhud. Kukur sebagai syahidi fi Uhud. Qatala hul muslimun khata'an. ...terbunuh secara tidak sengaja oleh kaum muslimin sendiri saat perang Uhud. Dan di antara dan gelar Huzaifah ibn Yaman adalah sahibu siri pemilik rahasia. Kerana hanya ya, Huzaifah yang Nabi mencari daftar orang-orang munafik yang Nabi ketahui berdasarkan wahyu. Karena polutiketai Nabi tidak mengtai daftar orang munafik, sebagaimana yang Allah sampaikan di surat Taubah. Maksudnya e, Nabi tidak tahu semua daftar semua orang munafik. Namun Nabi tahu banyak dari mereka. Dan satu-satunya sahabat ya, e, Nabi beritahu daftar orang-orang munafik yang Nabi ketahui hanyalah Budefa Imanliyamai. Oleh karena itu maka Umar binul Khattab Jika ada penduduk Madinah yang meninggal dunia eh, Maka Umar itu tidak mau menyorakkan Kecuali orang yang eh, Huzaifah juga layak eh, Maka cari informasi dulu Huzaifah datang tidak? Ini ada orang meninggal eh, Huzaifah datang tidak? Layak mensolati jenazahnya Tidak Hudhaifa tidak datang Shafat tidak, dia ada datang. Juga, mudah, tidak datang, Maksudnya Umar juga kemudian tidak datang Maka Umar mau, tidak telah dimansalati satu penduduk Madinah kecuali setelah dapat informasi, bahasanya Hudhaifa itu datang, layak dan mensalati jenazahnya dan Oleh karena itu Umar mengkhapak karena takutnya dia dengan nifat Wana bersumpah minta kepada Huzaifah Demi Allah tahu sampaikan kepada aku Apakah nama aku termasuk dalam daftar Orang menafik yang kau ketahui Nye. Maka kerana didesak oleh umat Akhirnya Huzaifah mamah Kamu tidak termasuk dalam daftar tersebut Terjumpa Allah saya tidak akan mengatakan hal ini kepada siapapun setelah dirimu Bila Huzaifah mengatakan berjanji, Demi Allah saya tidak akan ngomong dan kalau Umar dijawab dan Umar cerita-cerita nah, tanya lagi ada yang tanya lagi sama Hudaifah saya masuk bakta enggak nah, nanti akan eh, karena nanti banyak oh yang tanya, nah, maka Hudaifah mengatakan juga Allah saya hanya akan ini yang pertama dan yang terakhir eh, itu yang pertama dan yang terakhir hanya diberikan kepada informasi ini hanya disampaikan kepada umat. Nah Di masa Umar menjadi khalifah Beliau menjabat gubernur di daerah Madain Dan beliau wafat di sana Empat puluh hari setelah terbunuhnya Usman Bedaif Abdul Yaman wafat Empat puluh hari setelah terbunuhnya Usman Maka Rasulullah SAW memegangi uh, apa dua betisku atau betisnya Sokan, Tanta rasul Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hada mau dewu izari, inlah tempat ujung sarung. Jika engkau enggan, artinya engkau menolak untuk mencukupkan diri dengan hal itu. Engkau ingin lebih dari itu, faas fal maka yang lebih rendah. Aiy faas falu, eh, faas falu di sini eh, kobar dengan. Ya, membuang mukdadah asalnya fa ya, mau buhu asfalu. Maka tempatnya izar adalah asfalu lebih rendah dari ofatetis amalusurda sedikit. Yahai sulaya sila lukaq bain dimana tidak sampai dua mata kaki. Nah, nah. Dan hadis ini sebagaimana kalau kita sampaikan di pokokan yang lewat. Doa'irnya menunjukkan bahasanya kain yang sampai mata kaki menutupi mata kaki, namun tidak di bawah mata kaki itu terlarang. Dan ini juga telah disampaikan oleh Al-Koswolani. Al-Koswolani ketika mengomentari hadis ini mengatakan doa'iru yatu ala'an al isba' ala al kabain memnuhon. Di sini menunjukkan bahasanya kain yang ujungnya sampai mata kaki pas mata kaki itu terlarang. Akan tetapi kat kata Kostolani bahir hadis Riyad Bukhari menunjukkan hal yang berbeda Karena terdapat hadis yang lain yang mengatakan ma'as falak kabain dinatu apa yang di bawah mata kaki itu di neraka. Maka hadis yang kedua ini kata Kostolani yadul ar arajaz di isbadi ilah kabain. Jadi yang menunjukkan bolehnya terjulur pas. Sampai pas mata kaki ya, Maka disini kita jumpai Dua jenis riwayat yeah, Riwayat yang mengatakan bahasanya Pas mata kaki itu terlarang Dan riwayat Yang ma'aswala minal fa'bain fa'finar Itu menunjukkan bahasanya Pas mata kaki itu tidak terlarang yeah, Masih kutipan perkataan Allah Pasolah Olehkan itu Nawawi mengatakan Kacar yang dianjukkan e, untuk ujung kain Adalah sampai setengah petik Yang boleh tanpa makro Adalah matah tahu ilal ka'bain Ini perkataan Nawawi Matah tahu bawah setengah petik Ilal ka'bain sampai pas mata kaki ini Kalau Nawawi ini, Mengatakan bahasanya pas mata kaki masih boleh ini, Kacar yang boleh tanpa makro adalah mata tahu ila ka'bayn apa yang di bawah setengah betis sampai pas mata kaki maka pas mata kaki tak kata Nawawi itu itu masih kata ya boleh wa manazala setelah itu kata Nawawi apa yang turun dari dua mata kaki kalau yang di bawahnya mata kaki maka pendapat Nawawi sebagaimana pendapat jumhur ul fuqaha inkanya haruma jika karena sombong maka itu haram wa ila jika tanpa motivasi kesombongan maka itu makruh maka dari uh, perkata nawawi di atas maka kita maknai hadis dhaifah yang menunjukkan bahasanya fa maka kaki itu talaan disimpulkan dimaknai alal muballagha fi man'il isbal ila, ila alqaibai adalah bentuk hipofon melarang isban sampai pas mata kaki tujuannya bentuk bersungguh-sungguh untuk melarang isban sehingga meskipun sekejap pas mata kaki tidak boleh dia adalah ya juro ilama tahta ilama tahtiha supaya tidak kemudian menyara berlanjut sampai akhirnya berada di bawah mata kaki Ala ya. waktu kubal sejalan menimbang hadis nabi kau ihaul alhima yusiku ayak wa fihi seperti penggembala yang menggembalakan kambingnya binatang gembalaannya di sekeliling daerah larangan maka tak lama lagi diakan masuk dalam daerah larangan sekian perkataan kutipan perkataan al kustola ini ketika membahas hadis ini maka kesimpulan beliau pada dasarnya sampai pas mata kaki itu boleh sebagaimana perkataan An-Nawawi lebih baik adalah menghindari pas mata kaki ya, sebagaimana ada dalam hadir Hudhaifa ya, tujuannya apa supaya karena pas mata kaki itu adalah dekat-dekat daerah terlarak ya, berdasarkan hadis yang ada di Arba'in Nawawi ya Ya, Ada Snukman bin Bashir, ya, maka orang yang dekat-dekat dengan daerah larangan, meskipun itu belum terlarang, ya, namun sikap orang akan menghindarinya, akan menghindari daerah yang uh, dekat dengan daerah larangan, maka hindari kain yang pasti pas menutupi mata kaki, meskipun tidak di bawah mata kaki. Ya, oleh karena itu maka di antara kesimpulannya, Sebagaimana kita sampaikan di pertemuan yang lewat dannya seorang muslim itu bersikap keras untuk dirinya sendiri Dan bersikap banyak memaklumi Mengedepankan pemakluman dan husnuban Kepada orang lain ya, Maka untuk diri kita sendiri Jauhi e, Kain yang pas di bawah mata kaki ya, Karena khawatir Nanti kendal lama-lama akan di Mata kaki Ataupun membaca perbuatan orang yang kainnya pasti mata kaki, maka tidak perlu dipermasalahkan karena uh, apa yang dia lakukan kita uh, memandangnya dengan kacamata reksangka dengan kacamata terakhus untuk orang lain, kacamata pemakluman maka uh, kita katakan ya semacam itu masih tidak apa-apa secara hubung itu tidak apa-apa yang terlarang, yang bermasalah ya, adalah manakala dibawa mata kaki Ya Aamiin. Saya telah bertanya. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَفِي وَسَلَامٍ رَوَدَنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بِحَمْدِكَ شَهَدَ